Зрештою, навіть Лев Толстой, уже на схилі віку напівжартома зізнався, що він жив лише в дитинстві, а решту життя просто згадував усе побачене в дитячі роки. Цей жарт Делебі не позбавлений сенсу при всій химерності його логіки і закладеної в нього лукавої парадоксальності. Отож, маючи таку слушну нагоду, як передмова до тритомника, хочеться зазирнути в літературні першовитоки Романа Іваничука. Хай не вирішальне, а все ж дуже суттєве значення у формуванні саме художнього світорозуміння Романа Іваничука мала географічна прив'язка його дитинства. Коломийщина і сама Коломия в 30-х роках Завдяки отій новій сільській інтелігенції, яка формувалася під впливом Франка, Стефаника, Федьковича, Кобилянської, були особливо жадібними і довірливими до художнього слова. Інтелігенція народжувалася в самих надрах гуцульського простолюду, народжувалася рясно в містах і глухих селах, здебільшого це були вчителі які виховувалися на пристрасному слові прогресивних письменників, а тому і увірували в культ духовності, у очищаючу всеможність слова наснаженого художньою силою. Зрештою ті вчителі половину свого життя віддавали сільському господарюванню, а другу – духовному самовдосконаленню. Вони наче б вірили в те, що згодом їхні сини зможуть повністю віддатися саме Духу. Отож свідомо приносила себе в жертву, доглядаючи господарську і виховуючи дітей. Непевно, вірив у цей сільський вчитель Іван Іваничук із села Трач на Коломийщині, який хотів бачити свого меншого сина справжнім високоосвіченим Інтелігентом. Він не був винятком, бо так само думав і селянин із сусіднього Стопчатова Василь Павличко, тож випадково і звела Коломийська гімназія двох гоцурських хлопчиків. Адже і справді невідомо, як би склалися їхні долі, коли б не зійшлися Роман Іваничук та Дмитро Павличко, в гімназійному класі, коли б ще в юності вони не підсвітили один одного спрагою самопізнання та самостверджень. Невідомо, чи мала б наша література і поета Дмитра Павличка, і прозаїка Романа Іваничука, коли б їхні долі не пересіклися ще в дитинстві, коли б вони не мали один одного за близький, постійно відчутний реальний взірець, шануючи один в одному і людські чесноти, і творчі успіхи, і невдачі, і навіть те, що категорично їх різний. Кажу про це тому, що таких прикладів у нашій сучасній літературі небагато, і цей факт має неабияке значення – в творчій біографії аж двох талановитих письменників. Першим після закінчення середньої школи вступає до Львівського університету Дмитро Павличко. Роман Іваничук після трирічної служби в лавах армії під впливом уже знаного на той час у Львові молодого поета Дмитра Павличка теж вступає на факультет української філології. Його не їдять поїдом ревнощі до ранньої слави товариша, з яким разом мріяли про шлях у літературу. Він ще довгою перто відшукуватиме в собі своє власне слово, і ця мужня терплячість потім усе ж віддячить йому. Перші новели Романа Іваничука підтримає і опублікує згодом у журналі «Жовтень» Григорій Тютюнник, але молодий новоліст не квапитиметься притмом прийти в професійні літератори. І ще кілька років.